Ми ж обидва були на італійському, хоч не в одному полку. От чорт, як згадаю ту катавасію, мороз іде поза шкірою. Було що пережити. Будь спокійний, запевнив я. Могила. Ілля вирячив очі та згадав, з чого зайшла мова, і підхопив. Могила, Прокопе, не видай. У тебе не знайдеться випити. Нема, розв'яв я руками. Отже, дадуть підзад? Ілля безпорадно стиснув плечима і сплюнув. Він ще посидів трохи і попрощався. Я провів його по чорне, непевне піднебіння ночі. «Вони не мають права губитися в юрмі», – думав я. «Вони мусять щось робити для життя». Тим часом Ілля, втративши якусь книжечку, втратив своє обличчя. Я підняв свої покалічені камінням руки – Пальці майже не розгинаються, і руки схожі на два знаки запитання. Я дивився на них і думав, що мене вже тривалий час підточує якийсь сумнів. «Лемішку, будеш їсти?» – запитала лива із-за дверей. «Одну ложку», – озвався я. Думки схолихнулися, замитушилися, але попередній стрій їх уже не відновився. «Іде голод!» Відзвонювали краплини талого снігу під стріхаю. Спав у замку. Миколи не було. Перед сном я прочитав у Томику його про компречекосів. Досвіта мені було достатньо, щоб розбудитися. Пошкребавши в шинку, потурбована вітром ялиця розбудила мене. За вікном косими смугами топився небокрай. Я поголився, З'їв хліба солониною, усе позамикав. На дворі посипав рясний, пухнастий, схожий на гусінь-сніжок. Падаючи він так само, як гусінь, ворушився на землі. У каменоломні я змастив олією свердло. Витер від болота держак молота і майзель, повідкидав з-під ніг каміння. Відтак сів на почовки над урвищем. У долині, подібний до мурахи, Настоючи посувався маленький чоловічок. Покружлявши навколо бункера, він довго стояв, піднявши до чола руку. Я заховався між стоси, щоб Гревастюк не міг бачити мене. Сніг пішов густіше. З стежкою від добиратиметься сюди добру годину. Що за лихо привело його? Я вертів діри. Корба тихо поскрипувала, свердло почало бити в один бік. З'ївся трибок. Я підігнав мутру. Крутитися стало важче, але свердло пішло рівніше. Мені його акурат вистачить. А коли сьогодні домовитися з Гривастюком? Цей заверне голова може побоятися». Скажу, що бункер мені на заваді, а майданчик дуже привабливий, при шляху рівний, головне, що каміння не треба буде возити. Усе начебто логічно і переконливо. Гривастюк був зодягнений у новий сардак і чорну, поспіль вкриту краплинами талого снігу шапку. Він зупинився якраз у тому місці, звідки я спостерігав за ним. Віддихавшись, рушив понад провалям до мене. «Гай-гай, та ви творите чудеса!» Зупало, пане Гривастюк, допався, як бездомне котя до затірки. Від із солідністю походжав містосами, доторкався до брил, довго і замислено оцінював борлак скелі. «До спілки не пристають, пане, повсюду? Кому охота морочитися в цей непевний час? Один, – наживає мозолі». Губи його заходили, ніби їх сіпали невідомими поводками. «Не шкодуйте, поступайте правильно, слово даю. А працюєте? Куди твоє діло? Це означає, що на тогід восени новосілля? А це що за бомбомет?» Борер, назвав я сверло по-німецьки. «Зразок відомий, Молотковський лиш побільшив, дивіться». Я наліг плечем на педаль і повів корбою. Сталевий стрижень ум'як у вапнякову плиту і занурився до опори. Гривастюк примружився. Вперше в житті я побачив одверту гримасу. Мене не тішить людська удача. Так буркнув він і щоко його запалали, як пампушки на сковородці».